باب تحریم تصویر حیواني باب بیان د دې چې حرام دي تصویر جوړول دي او حیوان د یو جاندار دی او زې روح فی بسواتن او یو بسترک بسوات بسترې ته وي ای بسترہ د څملہ تو باغیوانی تصویر وی لګاباز کمبلونه د جناورو شکنه نه دا حرام دي د دې استعمال حرام دي او حجرین یا په یوګه تاوتي غوانی دي هي شا پهګه تاواني دي جاندار یو شکل جوړ کړې مدار شکل جوړول د حرام دی او ثوبین یا په جامی باندې دي یو جاندار تصویر دې وذرهمین یا په یو درهم باندې لکه نن د بادشاہ هانود حکومتونو دا یو طریقه ده چې هغه په دراهې مو باندې د بادشاہانو شکل جوړي دا خبره د اسلام د قانون مطابق ندا که صحیح اسلامی قانونوی نو شکلون او تصویرون او پدارهمو باندې نه او یا یاب دینار درهم د سرو زرو روپے بوه او دینار د سرو زرو او درهم د 20 زرو وا او محبتهن او وساادتن محبته او وساادت واره په معنا د بالغ دی یا په مخدتن محبتهن او وساادتن یا بالخ و یو بالغ او تکیا باندې څوک څه تصویرونه لگر خلکو بازی خلقو عادت دائی په پتکیاو بالکتونو د جاندارو تصویرو رجوڑائی و غیر ذالک دین علاوہ و تحریم اتخاذ صورت او حرام دی جوړول د تصویر فی حائت په دیوار و سقف او دکور پچت و ستر او پپردی و عمامت پپٹکی و صوب او پجامی و نحو حاو دا دیغنتی والعمرو و حکم دی الله اللہ دا اللہ رسول بی اطلاع فی صورتی طلااف صورتې په خو ددي صورت دایل کوئ هرر مسلمان نه دی که د د په جایدي ک د د په دیواردي دته حکم دلار چا پزانان باې و چلیږ خپل کورې و چلیږ نو دی به په کې تصونه ختمي هرر چې پبل باې زور کووللی نګوره دا زور کول دوا محلکو کارې دی جه نهکل اسلامی حکومت راغئ نولی ر لا هو د اسلامی خلافت نه پس نبی ر سلام پهې مقرر کو چته څومره حرام شکلو نه دي او تصویرونه دي د ختمه وا مدا په ابتدا اسلام کې دا د مدینه منوره حکم علی اللہ پر دی علي رضی الله عنه په خپل خلافت کې خپل شاګر توي ابو الحياج داغنو رضا تھاغه پدې نمو کراروم کم کار چې نبی رحم السلام مقرر کړو خدا ګره د مکی مکرمه واقعنه دا, دا چکل اسلامی حکومت راغ نو اغوخ کړه کارو د ابن عمر رضی الله روایت ده کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہا فرمایا ان اللذین 배شکا کثانی اسنؤن ھاذه السورتہ کہ ا دا شکلونا اے د جاندار شکل جوړول هر جاندار شکل جوړول حرام دی نی. یو عذبون یوم القیامت دی تب عذاب ور کولیشی فرض د قیامت یو قال لهم دی تب وی لیکی فرض د قیامت احیوا ما خلقتم زوی ژوندۍ کې روح پکې واچوي باغ سي شکلونو کې جتا سره جوړ کړو یادي په لغوري دا صورت جوړول دچا صفت ته المصور الخالق دچا صفت دی الله نو یو باندې چې دې جاندار شکلونو جوړای وي دې په دي صفت کې الله عزوجل یو قسم تمرګره کوي نو دلته وایي چې دا شکلونو جوړون نو مصور خو زم ما په اسماي تب په دې کې یو او روح واچولې دي شي نو دلته او هغه امر مند او لمحو لیکي په چره تصویر والي خپل تصاوير تر حلال وای نو دا ده کفر خبر دا او ګوړته ګناوي نو بیا کفر نه ده خو ګناه کبیره دا متفقون عليه د هم المؤمنین عائشہ صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من سفر راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سفر را وقت سطرت سهوته او بیشکا ما پتکڑو صحوطن دا پاسل کې اغطاق لوئی او صحوطن کله روشندان لموئی لکر اسو مصنب در تبخل مانا کئی دا غطاق لموئی او دا روشندان لموئی ما پتکڑو یو روشندان یا یو الماری یا یو تاق لیچ زماو بقیرامن بقیرامن په یو باری کی پردیس رفیه تماسیلو پاغی کی دا جاندارو شکلو کپڑا و پای کې دي ځاندار او شګنو ومنو مين فرمای ما په غالمارای او یا غتا او یا هغه روشن دان پټکړو فلم مارا رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کله چې الله حبیب داو کتن تلو ونه وجهه د غوسینه رنگ مبارک بدل شو وکاله فرمایلی عائشہ یا عائشہ تو ایشی بیبی اشد الناس عذابن ډیر سخت د خلقو نه په عذاب کې عند الله بنیز ز الله یوم القیامت فرض قیامت الذين ارکثان بی یزواہون بخلق الله چدئی مشابهت اختیار وی د پیدائش د دا الله سره قالت بی بی فرمای فقط وانا ها نو ماده دا, دا تصویرونه او دا کپڑے مې کټکا او پکې ګوره کټ کې دوسره او ته ثاویرم کاشل فجالنا منه وسادتن او وسادت دا غی نم یوتکی ایا دوتکی اغانې جوړې کی نو کپڑے کی کلا تصویر وی هغه په داسې طریقې کټکا یا غتفسر ا تفسیر عبارت را کاشو نو بیا لا غینا بالا خ نور سجنن جوړون دا درستی متفقن عليه القران بکسر القاف هو الستر دا پردی توي والصحوته اتحدثين دا محمله چې ټکی پینش توي هي الصفه وهي صفرا الماری بین ال بیت چې دا کور مخې دی وخيله هي طاق في الحائط دا غتا کچھ وته راوته په دیوار کې د تروشندان روشندان, روشندان ته ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت تھی فرمائی چه ماوری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقول چه فرمائی دی کلو مسوورن فننار تصویر جوڑا ان کے چه دے جاندار و تصویرن اور کی بائی او یجعلو لہو بکل سورت او بگر دولش دلر پارا سورت و شکل سوورا چه دا شکل جوڑ کرے نفسن سوورا نداغینہ واسو یجعل له بكل صورت او وبگر ذل شدل ر پار یوشکل شکل جوړ کړی یو نفس فیعذبوه ناغه عذاب ورکه جہنم کې د هر شکل مقابله کې بدله یو نفس جوړ شنو کو زر شکلونه جوړ کړی زر نفس له وله جوړ شو دله په باغی باندې عذاب ورکول شي په جهنم کې ابن عباس رضی الله عنهما چې دا حدیث وی نو وی وی فئن کنت لا بودا ینوی چې شکلونه جوړول نفث نہ عیشاج دونه شکلونه جوړا وا وما دا غسیذن الله روح فیه چغی کړو لښتا دې د غیرې دی روح او شکلونه جوړا اور چې جاندار او روح والے دي نو کاغه انسان دیو که حیوان دیو که پرې دی دا غی شکلونه جوړول دا حرام و ناروا دی متفقن علیه و عن هودی دا, دا عبد الله ابن باکر رضی الله عنه روایت کړه اے فرمایشی ماوردی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول فرمائے نے من صوب ورا صورتن فی دنیا چا چ جوړ کوئی صورت په دنیا کې غره اوس باز خلک چې وای غره ول ماوله کې کتاب په غوته دیوار جوړه کې لړګی نه او کده غټی نه جوړه او کده کې مری دے کده ویدو دمکم تصاویر دی راکول تصاویر محرمه دی دا ول شي پر از قیامت مجبور شي ای انفخا فیها الروح چې ده په پدی کې روح پر از قیامت ولی سب نافخ او دغه په باغې کې روح ټکواله نشي نو ده بس زامه لایې دي دیو چې نه ورته تصویر جوړون کیو الکار حرام دی نو که تاسو تصویر سوک جوړای اتم پرې خوشاله نو پدی ګنا کتم ورتر راځي شوې پدی ګنا ک ورتر څه شو تم ورتر راځي شو نو که با دې د سیاسيมูลیا نو ځال لدیندار خلق هغه دې تصویر بارا کې چې شم پوشی دا الله او رسول حکم نه او نه کو پکې بیا وایي چې اواز ولا ما پکې سختی کوي بعضه کو پکې سختی نه کوي داغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم نه خبر له خیال ودی چې سختی څخه خبره ديسته یو سره د ځان نه یو سخت خبره جوړه یې نو هغه سختی وای او کله الله او الله رسول یو خبره کړې او داغه تشریکی داغه خو نه پکې سختی وای چون ګدا ګناه کبیره او په ګناه راځي کېدل او داغه منوال یې نو کول کېږي بلا تصویره سیاست کوله نو دا به هر چې د تصاويرونه بمانات کول یو کلدا سیمي چې دایې شرموله لپاره دا د زناناو او دایي یوځه شکلونو راشه د تصاوير راشه ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده هغه فرمایي جماوري دری د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې فرمایلي ان اشد الناس عذابا بیر سخت خلق نه 파عذاب کې پرځ د قیامت المصورون هغه چې لونه جوړونکې وایي چې جاندار او تصاوير جوړي متفقون علیه صلی اللہ علیہ تعالی لاخر الفت هو تعالی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت سے یہ فرمائے چه ماوری دلی دی درسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقولو چه فرمائلو قال الله تعالی چه فرمائلو دی اللہ تعالی چنوئی دی ومن ازلمو او نشت دے لوی ظالم سوک دے چه اغبا لوی ظالم شمیم منداغ چانا زہبا چه اغتلے یخلوکو کا خلقی ہم جو رول کوي پشان د پیدائش لمر دې نه ځاندارو شتلو نه جوړای شي فال نو دایې پیدا کیو میګه ذرہ میګی ته وېدنی لري میګی تا وال یخلکو حبتن او دایې پیدا کیو دانہ او ل یخلکو شعیرتن یاره پیدا کی دایې او اور متفقون علیه نبی حدیث کی مدہ خبر ذکر کی جسموں پر شریعت متوہرات کی دجاندار شی تصویر جوڑول حرام دی تابع کل رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہا لا تطول الملائکہ تو نور جتنی ملائکہ رحمت بیتن حکور تا فی قلب چ پاغه کی سپین د ریسینه موراله او سپه د شيریعت اجازت اجازه او که تم سپید د ساتلو شيریعت اجازه کوي دا سوکای شو دختار شو دباغه او د زناورو د پارو شو نو هغه دا حکم نه د محدثین وکړي ولا سوره او نه اقور تم ملائکه دږي چې پاغه ته د جاندار شي صورت او شکل نی نکم کور کی اغزتیوی جی شریعت داغی سو سادلو اجازت نرے فرمائلے یا پا کده جاندار تصاویر رازوان لی ناغیتا ملائک وردن نکیگینا متفقن علیہ دا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمان روایت تے قال فرمائی دے وعدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرین وعدہ کرے وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان یات یحو چرای دی وعده تا جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وعده کړی و دې پرعزم فرحه عليه نو تاخیر کړو دی نبی علیہ السلام ته پراتلو کې را نه اشتد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې سختش سخت شوا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چما سره جبرئیل وعده کړی وګړه را الله ح د کور رووتو فللاق و جري نوورڪ جبري لم ل ه سلام لاؤ شو فشک اڏه د الله حبي وورته شتو ک چګورہ واہ ڪڏ اوور فقال جبري لمين لله سلام ور تو جيید الله حبي با ان لا ن خللو فيه ڪبن جي باغ wala sura ona ko tor deni yu che bae ke de jandar tasveer wi rawah al bukhari yo de hadith riwayat kare re imam bukhari rahimahullah dara samana bar takai e abtu ata hir yo wa huwa bisail musallafa da tafasara de cidri cidite nadi ahaditho ke da zikr dar ta farmaye che de jandar tasveer وَعَمَ اِشَادْ أُمُّ الْمُمِنِينَ عَائِشَي رضی اللّہ تعالیٰ انز�� حانہ روایت تھی سات سو پچن میں نمبر حدیث تھی قالد بی بی فرمائی وَإِوَعَ دَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَعَدَ پِرِوَ دَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآِلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّ تی ساعتن فیا وقت کی ایت یحو کہ را جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراضی اسلامی وقت کی وجہ تا صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت تلک ساعتو نوراء دا وقت ولم یاتیہی او جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام ترانا ہوئے قالت جی فرمائی وا کان بیدیہ اسور دنیا جہان دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پلاس مبارک ہم ساوا فَذَرَ هَٰهَ مَن يَدْعُو اَغَيْلَ اللهُ مُبَارَك نَهُ وَهُوَ يَقُولُ اَوْ ان الله حبیب فرمائل ما یخلف الله وعده ولا رسوله مخالفت نہ کای الله نہ خلف وعده ولا رسوله او ان ده الله رب لے زہ تا قاصدان او ملائک مذاثن یا وڑوکی غنطی کتریس پیو تحت سریری ہی داغی دکت او تخلان دے جس او بچے پروتو دکت دلان دے فقال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطا دخل حاضر کلبو ویدا ستے کلب یہ کت دلان دے دن سردار مالی منحب نگے ویدا کل را دن نشوئ فقل تو بی بی فرمائی ماو فرمائی چو اللہ ما درے تو بی قسم دې په الله ځکه هم دې نمبو هاشوي شي راخلره را را. نه نو هم المؤمنین په غیب ووې او له دو دوار او جہاد سردار تھا او میرے به فخرج حکم وکړې چې دې سپی د بچی بارہ کې نوګه د کور نوېسته فجا ابو جبريل علیه السلام د جبريل علیه السلام را, را, را, را رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل او عتلی تا ما سره وعده فرمایله وا فجلس ولم تاتنی او تراترا نه قاله جب د حصلسلام ودووي چقربان منيل خلبو ما لرم من کړ و غسپي الله ه کان ک ب ک کستا پرې کور کيو او اننامونګ چېو مق لانت خللو بتنمونږ نهدن نکی غ کورته في ه قلب ج ک سپوي ولااسه او نا کورته وردن نهکی چغ کې د جادار تصير او دمراض د رحمت په یو سړي په کور کې چې سپم دي او غلط تصاويرا مې خو کرام کاتبين سره اروخي ده رحمت ملائک دې کور ته ور جن نكيږي پرواه مسلمانو او د سپينه استه مراته چراغه ساتل په شريعت کې نارواوي توان ابي تياج حيان ابن حسين رضي الله عنه قال لري فرمایي قال لي ما ته فرمایي دي ابن ابي طالب رضي الله عنه علا ابعثو کز طالبم نا علامه باغه سبعانی علیہ چزلیګله هم باغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کله اسلامی حکومت راغ او الله حدیث الله ته مجدی منورې چې قوت او طاقت ورکون ولي رضی الله انه مقرر کو وی الله kada ان الله kada اسوره ان الله kada اسوره دا چنب یو سورۃ یا هر قسمت تصویر چي وي الا تمسها مگر دا باب مټاوې ختمه وي ولا قبرن او نه یو قبر مشرفن چدا او خلاف شريعت دور شوي الا سويتهم مگر د شريعت موافق به برابر وي دا کارو نه یو پرديش نامهي قانون نه او کل چې الله حبيب والا سو ته وسو تا نو نو دخلي دعوت او چې کله الله وسو تا قطرا وسو ویلا سمره نو دا داد شریعت نه خلاف سونه تل ریکاو ده شریعت موافق پریغا او لاسمر غلط تصاوير دي نه لا تاسو دا دار وا دوام مټاوه به هر واه مسلمانو باب تحریم اتخاذ القلب باب د بیان ده کی چې حرام دي دسپي نیول او ساتل الا لشه دین مگر د ځکار د پارا جهیز دي او ماشیت یاد ګډو بي سوزن او سره خلق سپه ساتي چې رسو کوي او زراین یا نه فتو ده ضاغ ده فارساتی نو د دې دریو غره په حدیث کی اجازه راغله نو دې دریو په حدیث کې اجازه راغله اعظم فقهای احناف او سنور ور سنورم او وجوم ذکر کړي وایي کې وسلی سره دغلو او د دعوا نو او رااو دې د سوکای پنیت فقور کس په ساتي ندام جاي هو وګره حدیث کې دادرې راغلي د سنورم ور سره فقهای کرامو یو ذکر کړي دو احمد عمر رضی اللہ عنہمان روایت تے تے فرمائی چی ماوری جلی گی در رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تا یاقول چی فرمائی من اختنا کل چاچو ساتل اس پے اللہ کل بسوے دن مگر سپے دخکار او ماشیت نیاد زناور دے فاظت دپارا قددین الہواعہ تے بس پے ساتلے لکباز خلقی جنگئی یا خلق پی پریشانہ کئی شوکیت اور سرے ساتی په انهه به شک ده چې یم کوڅه کمیږي میناجری دا اجر ده کنه ټول یوه من هر ورځ خیراتا نه دوه خیراتا متفقن علیه دی و فی روایت خیراته اے د خیرات د تفسیر عبارت د محدثین خلاف سو کوی دا د دینار لسمه تا او سو کوی شپدمی څه کوي په دې خبره باندې با د روایت سره دی او لکه دوه حد لکه راغلی چې مسلمان د بل مسلمان په جنازه کې شامل شي کې که چې جنازې یو کا یو کې راته جر با الله <سؤال> د لوړ او کداغه د دخن او د قبر تیاری دوه پوری سار شو نو دو کې راته جر ورکه او یو کې رات وای دوه هد غرم را ده دوه هد غرم یو حدیث کې راغلی چې کوم سړي دا نارواسته ساتل نو د د پام الله مکه د روزان نه روزانه دو کې راته او پیو په یو روایت کې راغلی یو کې راته کمیره ده د مختلف جوابونه ویدہ یو کی رات په هغه ځینو کده چې کم د حرمین شریفینو نه بارید یو جواب محدثین دا کړه کپه حرمین شریفینو کې چادا سينار واسه پیو ساتلو نو داغه یو کی راته کمیره او کده حرمین نه بارید یو کی راته کمیره یو کی راته کمیره بعض علماو لیکلي ویدہ د سپې بار اعتبار بعض سپې ډېر غرض خلق راځي بعضه لږ راځي نو چې سپې آسی دې ساتله او خلق له ډېر زړه دې نو ځکه او په چاري لګ زړه دې نو یوخي راته کېراځي تابوه رزي الله انو روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی منم ستا کلبن شاچو ساتلص به پاینده یانو کوسمن عمله او دې شککه کمیږي دنه عملنا كل يومن هر او رزقيراتون یوخي رات الا کلب هر سن مگر سپه د فصل دبا او ماشیته نیاته زناورو متفق علیه وفي او په روایت مسلم شریف کې دانه چې منک تناسل باندې من چا چې سپیو ساتلو لیسه بكل بشوی د نه غذخکار ولا ماشيه ته نه ولا ارض نه نه د فصل او زمکه د پاره فانه ينخصم نجرېه قراءتان كل يوم د دني په اعماله کمیره دو کې قراته راور او له مال کې پیاو حدیث کې دا چې راغلي چې سپي په یو لوخي کې خراپ او سټل نو دا به ووږي ریوین دی او یو دلبه په خار ومګي نو کله ټول والے وځي هغه ټول لوخي مو فستیو سټي او کله کې وینځي نو د تجارتین په ټولو کې ناکاره دي نو ساتنه ډیر خطرناک دی نو نقصان نه حالې ندی نو په دې اعتبار شریعت د دې حکم فرمایله لګي صلی الله علیه و علیه قائلیت تعالی باب دغه بیان دړي چې مکروه دي په غاړه کې را اوي ځان د غنډې او د رنګ د چرسونو فل بعيره دوخان په غاړو یا یاد نور زناورو په غاړو کې من دوابد زناورنا ايته سفر کي روانه یا سفر نه نو غره د زناورو په غاړو کې غنډې چول او چرسونو او تلای چول دا ناراوو نه جې وکراہیہ استصحاب الکل او مکروه دی دغان خراب سفر کې مرګ رکول د سپي ول او دارنګي د غنټه یې چې سفر په سفر کې ملک علماء کرامو دام لیکلي لی. دي نوم المومنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته شکراله دي او ماشوم پرې خپلې ګومرو اچولیو دا څه کوي نوم المومنین داغه نمنو نم فرمایلا د دې تمغامي داغه حرر رضی الله عنه روایت ته قالو فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واي فرمایلي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تسحب الملائكه رفقا نمر دي کی دي ملائک در رحمت رفقا دا جماعت سره هي ها قلبون چپاغه اغس په دي کې شريعت داغه د ساتلو اجازه نه فرمایله او جرسن یا باغی کے جرس او گنڈیڈا رواہ مسلمن دے حدیث روایت کردے دے امام مسلم رحمه اللہ وانہو زدر ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے چنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی دی الجرسو ممزامیر الشیطان دا گنٹی دادی دا آغا او دا آغا اسباب دا دول سرنا دا شیطاننا دې باندې نور باځي زمیدار د تنا او سردا شکار نه کوي نداشه په شریعت کې ناروا نه جايته جرث د مزامی و شیطان نه ده تروا هو بوداو رحمه الله د اسناد صحیحن بسند صحیح حثرا شرط مسلمین کذا حدیث د امام مسلم د شرط سره برابر ده باب کراهه رکوب الجلاله باب ده فا بیان ده دی که چه مکروح ده سوردی فا اغا دناور چه گندگی خوری جلال اغا دناور تا وی چه اغا گندگی خوری وحی البعیرو دا اغا اخده اوی ناقتو او یا اخده اللتی اغا تاکو للعذرتا چه دا گندگی خوری فا این اکلت علفن که چې دغی دناور اخده چه کم دا گندگی خوری خوراته اوکو دا وخوت واحر انفاکو او دغه غندګاینه <تزمون> <آئوالطنحا> <سؤالحا> <سؤالحا> <ده فكرامطنحا> سورز اوساته دښوا فتوا ولحمه او د هغه غغه شئی شوا نزالت الکراحت دا کراحت به زایل شي دا مثال را چې کوم جناور غنده هي کړی ناغه باندې څرلېنم مڼه راغله مکروه راټی څرلې او دا وې شود او غه استعمالولو درسته نه غیره پاره په قحای کرامو دلی کړي چې کچر داو په نور جناور دی او غنده هي کړی نو یو سورز دی او پاک خراغ دیوړه ورکې نو کله چې هغه پاک خراکو کیو دا غي دا غوښنه ده ګندګې ربد ویلاره شنو خراک درستې څورلینګ په بیا درستلا عام ابن عمر رضی الله عنهما ابن عمر رضی الله عنهما نړیوهت کې قالو یې فرمایي وینه رسول الله صلی الله علیه وسلم او دیمه سلی تفسیر مشکات شریف کې وضاحت سره یې و من خرمي د رسول الله لاسم عامل جندا لتي پاګندگئ خوړون کې کې خلي په خانو کې ور کا باله چې پې جي سولي وکړي شي دکه تم زراور جي گندي خوي نهغوان چې سولي کې نوغ سو لئ سره پلی کږي دا غ خپليے۾ سخ بي ي نديته ترحتتي تنبي ه وئي اووا و ب دا بیس نادن په دې حديث روایت کړی دی امام ابو داوود رحم الله پس نه دی صحیح حسرا باب نه ان البساط في المسجد پس د بیان د دې چې من راغلی دا د لارو په جمعات کې اے په جمعات کې لاړی په او په شریعت متوهره کې دې من راغلی ول امر دې هی من دا باب د بیان د حکم کې په لری کولو د لیلارو منو د جمعاتنا پیدا او جدفیه ته چریو مون دیشو د الاړې پری جمعات ایو نا کوه سره په جمعات کې لاړې وکړي د ټولو مسلمانانو ته حکم دی چې جمعات و صفاء کوي وال امر بتنزيه المسجد او دی باب کې حکم دی د پا کولو د جمعات انل اغار داهر کیس مګندګونا ای د جمعات د صفای حکم دی او پدې ګور را باندې مسلمانان ا نراسي ا کوي جمعه صفه کو لره دا ډېر لوي خبره ده ډېر لوي خبره ده جمعه صفه یو ځل یو ل علم بزرګ راغلی یو دیو دوس باره کې تپو شو کنه ما ورته په ډېر پریشان حال نه مالهي درماوند سلام وایا اوله وای چې جمعه ته جوړه کوي کله پریشانو ته مخه کوي جمعه جوړه کوي اڅین د ثواب نه پات ورته تاسو ګری د دنیاوی خلک هم چې زموږ استاد څنګه انسانان دی دیه یاده سمدارې چې د چاو جراو د چاږه جارو جا کې یا وتا سره محبت کوي کنه وکړي او استاد ها جذنه وګوره کوي کنه نو ارحم الراحمین چې ته دا غور جارو کې جماعت جارکول د مخهرت او د الله د نزیکت یولو سبب دی د انصر رضی الله عنه د روایت سے چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی البصاق فی المسجد ختیعه لا اتقلب جمعات کی گناہہ وکفارۃ ہ او وکفارۃ ہ دفن ہ ددی کفارۃ دشی دفن کی بیا متفق علیه مصنف رحمتہ اللہ علیہ در صداوی تخفل تفسیر ک و ی ول مراد مراد د دفن ہ پ دفن کولو د لاړو سری اذا کان المسجدو کلی شیوی جمعہ ترابن او رملا نیا پ کی شیدی و نہ وہ ددی اون تنور شیدی فیواری ها تحت ترابی ہی نو چاہ لاری تو کلی دی خارو دلان لی بے بلتا دا صفائی و تری کشو کچری جمعات لکا پخوا جمعاتونا بدغشان خادو خار به شگ به پکی و نو بیا راغی دا دفن کول دا تری کرا قال ابو المحاسن الرعیانی رحمه اللہ فی کتابی ہی البحر اگوی وقینا چاوید دی چل مرادو بدفنی ہا مراد کو دفن کول د لاړو سره سدي اخراجوها من المسجد داغيل لري کول د جمعات نا امائران المسجد موبلن کر وای کله کو جمعات وی کله کو جمعات داسي وی موبلن کر صدا په په خوخ خو سره خو خو جوړ ده او مجسسا یا په چنی باندې پوخ شویل ده نفدلہ کہا علیہ میچ دې اومږي دلارو لاره به مداسي په خپلې پیژار خره یا به مداسي مدد ګور دي چې زار لمو یو جارو ده په جارو سره اپ جمعه ته اوخ مرمرو یا په نور او چې په لاري ټکلې او ته په خپل باندې یا په جارو باندې او بغیر رہی یا په بل شي سره कमाए فلولک کوي کثیرو مینال جوحال دې نه ابو ہونا فلې سزا لیکه دې دفننداده دي ګندهګي دفن کول بل زیادت فل خطیته بلکی زیادت پہ گناہ اے یہودیہ تہ گنڈاونو پہ جارو کرے چې تمګه په نور د پټول گندا کو نور دې دې په گندا کو و تکسیرو نو دا کو ډیرواله لیل کګره دې گندا دې پار په پا مسجد په جمعات کې واعلام خان ذا لک چې دا څوک لکنا بده باندې دا ضروری دا ایم صححو چې مسه عبادت غاله کفس دېنا دی دی به ساو به په خپل ځامه او دی یدي هي يا یا سو غيري يا قبلي سرا او, أو يغسلوا يا دي جمعة وي دغره په جمعې مداوې د صفايي يا بغیر د وينځلونو بلې طریقې نشوري واره اشادو مل مؤمنين عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ته چرطول الله صلی الله علیه وسلم راا کتل فی جدار القبلته په دیوار د قبلي طرف کې مخاتن مخات بیت وې کې د پوزي نڅړې ګندې روباشي او وزاثم یا دخلي لارې کتلې او نخامتن یا سبلغم کتلېو جمعات قبله طرفه یا لارې یا د پوزي ګندې بلغم پروتو نو فحق فحقهو د الله حبيبغه صفه کو متفقون عليه د جېدوارو جهان د سردار خپل مبارک الله سجمعات صفاکړي نو بل شوګ دې چې هغه بد دي خبرې نشي کوي د فخر دې یې زت کور متفق علیه عنس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ہذه المساجد बेशकہ جمعتنا لا تسلو دا درس نی وشے اند پارہ یوشی من ہاذا البول دی بول لپارا ول القذیر و ندا گند گای پارا یہ دا, دا یو باندشی راغ نیو زمیدار و دا آداب و خبر نو نو پموجی نبیتی بول کړه اللہ حدیث حل کو لوی سونه وایې ما ځکه الله خپل حبيب ته بوله داخلا ورکړي هغه کينونو ورتوي دا جمعہ دوه ورو بوله د پارانې او دا د دندګې د پارانې انما هيا ل ذکر الله تعالی دا خدای الله زکر د پارې ځینته باراږي د الله ذکر پکې ترشریب بوي سبحان الله بوي تل اوت بگه قران باورې حدیث باورې وقرات القران او دا د قران د مستود پارلې او کما قال رسول الله صلی الله علیه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی تہ فرمایلی رواه مسلمن دہی حدیث روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحمہ الله باب کراہت الخصومه فی المسجده باب بیان دہی کی مکروہ و ناروا د جګړه په جمعہ د مسلمانانو دغه بات نه بارم څنګه د حرام دی او په جمعہ د جګونو په لډه پډه رنګ ناروا خبره ورف السوتی خیحی او را پورتکول دا آواز پا جمعات کی ایو خسده تلاوت کئی درس دا امام تلاوت کئی مختدیانو ته قموس کی نا بدو را آواز را پورتکئی که خلقی او په جمعات کی خبری کن یا دا ذکر دا وجه داسې آواز را پورتکول چې بالمسلمان دا عبادت نوزی دا ناروازی و نشد دعا اللطیم او اعلان د دروکسی په جمعات کې نارو عادي هرچن بار یو شهرک او دې داغي اعلان په جمعات کې دا نارو عادي ول بيع او شراء او په جمعات کې دا نارو عادي په جمعات کې وسو خرصوله او غسل نکي تر دې ته ديني کتابونه شپ په جمعات کې خرڅې د بيع او شراء کې نه نه جمعات کې مديني کتابونه دندن نن <laughs> والاجاره فتقدیکای اجاره نه چا ونحو حاضريه غنت میرا المعاملات المعاملاتنا دابو خری رضی الله عنه روایت تشہور به انه بیسه کده چله رسول الله صلی الله علیه وسلم داوری دلی دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم میقوله فرمایله من سمعه رجلان چا جو واردن دی او سرینا کی هغه اعلان کوي د رخصی شي په مسجد کې په جمعہ کې مازیه راکو کده راواجی چې په جمعہ کې په نو سټی کر باندې د رخصی شي اعلان دا مسلمان دی وای چې څوک د رخصی شي اعلان په جمعہ کې کوي و ای لا ردہ الله علی کا الله دې واپس نکړي دا شه پتا دا یکلم تعالو علمون دگی فینل مساجدا بیشک جمعتون لم ثب دا خدای دې لپاره نه دي جوړ شوی دا عام مسلمانایي یو مسلم ذکر کړي وای کله چا په جمعہ کې او شی رخصو نو په جمعہ کې اعلان جائز دی هر په جمعہ کې دنه دنه شی رخصو نو په جمعہ کې اعلان جائز دی او شورونه جوړې بیا په کې خبره باندې او کله جمعہ نه او شی او دې په جمعہ دا اعلان کوي نو اعلان نه ناروا او مسلمانان چې سوکم دا ووري هديږي الله دې درته واپس نه کیو دا الله الحبيب پیغام دې چې دا, دا اوریدل چې مسلمانان بداسي وایي او علما ویلي وي چې شاوث او طاقت وي او د جنگ او پرغونو او قتل قتال نه نيری وي او د سرګند وي چې دا پاره یې برښې په شي جمعه ته بلا شې ناروا او کنه دا شر او فساد خطر ای نو پټ خو دې قامخاو رواه مسلمان وان هو دغه دغه ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فرمائلی اذا رئیتم کلشوگو رئیتاسو منعوسو کی یبیعو چیدے یو شیخ ارسائی او یبتاو یا اخلیتی المسجد پر جمعات کے فقولو نتاسو اوائی اے مسلمانانو لا اربح اللہ تجارتکا اللہ دی خائد من نکی ستاگا تجارت تعالی فدی کی در چرم گٹا در نکی دا چورتا ہوا ہے ودہ امرا علماء علی یو مسلمان کچھ رئی اعتقاف لناسوی رمضان شریف او دغه دغه لپاره بل سو وځی د دغه رزق د نو وایدل که څوک راغی او دغه خدای تیکاف زکه ناس ته نو د خرصو لو غستو شیبه نه راغلی خدای ور سره دین دی نه پجمعت به عاقول شي صرف موتقف د پار اجازه ته خبر نما خاصه عام څه دل ضرورت کیدې کډر نت ورته نشتا نو بل دارا د خدای الله لورګری او دغه عبادت او ذکر او تلاوت کیږي او کنه دغه تیکافون سره غواړي بال بشم دې نو کته لگا جمعت لراغی او واقعي ته کاهنه چې دینا څه دغه خبرو کې خپلاني شي په ما خرج کنه جائز دی وای دا رہے تم کله چوکو ریتا سمنا غسو یان شودو ظانتن چې اعلان کوي دروښی شي فقولون تاس ورته وایدا رد الله عليك الله دې دا شی واپس نکي پتا باندې رواه ترمذی یو وقاله حدیثن حسنون دبره رضا تعالی عن روایت ان رجولن شیشه کوي سري نشده فی المسجد اعلان کړه کو جمعات فقال اعلان یو ویلو مندا اعلان جمال الاحمر و ایسوږه چې هغه د سر او خترق ترا ما کړي معنی سور رنگ واله اوخروښه نو په چری چا مونږ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلا واجتہ ته دې چرین کونکو مونږه انما بنیاتل مساجدو لما بنیت لهو بهشکه جوړ کړي شی دی جمعاتونه د هغه سره فارچی جوړ کړي شی غیر جماعت کو مسجد لپاره د تلا او ذکر لپاره جوړ دا دی جماعت کی آغا کم جد جماعت دا دې لپاره جوړ دی رواه مسلمان دي وژن په کوم جماعت کې هغه کارونه دي پکار کار کوم چې د جماعت د شان سره مناسب نه وي رواه مسلمان وانور مشه بنوی ان جدیه رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نهانه علی الشراء واذا الله حبيبه نه فرمایه له رسول ون الیدا غستونۃ المسجد په جماعت کې و انتن شدافیہ دعو اللہ تبارک او دا چې اعلان شي پدی کی دروښی او یون شدافیہ شعرن یارا غډ ور شعرونه په جماعت کې سکه نوې ګوره شعرونه دو کیسه مری دا کم غندا او غډ ور جماعت کې ودا سکه نوې او کوم اشعار چې دا تی چاپته ری کوی او پای چې الله صفات بیانې د حضور پاک صفات بیانې دا چې رواه ابو داود والترمیزی وقال حدیث حسن دسائد ابن عزید صحابی رضی اللہ عنہ روایت قال روایی کنتو فی المسجد پا جماعت جو مججد نبوی کیو ایناستو او دو حضور پاک دو جماعت نوی شان دے داغی آتاب دتولن ارزیزکا ورسن روز شریف وی و وی فحسو بینی رجلن ایتا یونری کتی مانی چاویشنم فنگر کن چی ماو قتل فیدا اومر ابن الخطاب رضی الله عنہ نو مر فن الختاب رضی اللہ عنہ لاږور دا دا, دا میرو مومنینا عادت ده کچره आवाज ورقولو نو روز شریف واه روزه شریف او جمعہ دیو زهره نو کا आवाज ورقولو الا ویلا تر فاو واسواتک او قسوتی النبي رمضان حبیب دا غی د قبر مبارک او دا غی په حیات کې دا غی د وجود سره وا आवाज نه پورته کوي یمال به مبرباد شي فقال عمر رضی اللہ عنہ اذ ذهب لارشا فأتيني بهذاي دې داغه وکه سان غرهځمات مسجد نبوي کې ناسې خبرې کوي مال راہ والا فجئتوه بهما وې دا دوارن ورته راوستل فقال فاروق اعظم رضی الله عنه مين انا انتما وې تاسو راکمه یې من اهل التواءي في لم نه راغلي او حرم دمدینه کراغلي فقال فاروق اعظم رضی الله عنه من اهل البلد ته چرتا سو دجې مدینه منورې د خاروي لو جاءتکما مما تاسو درتناک عذاب نه دلګورل تقورونی والای ترفاعانیا سواتکما په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي ګور تاسو وازین راپورته کیږي په جماعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د یوه عمر رضی الله عنه جلال لشان وکړه د مسجد نبی سره قافک یوزې جو وغې ته بیرحبوي او ویلا نو کوئی خبردار سوق چی خبره کوي زمينه له جوړ کړي دي لبځي وی که سوق شیرونم وايي دي چې پر سوق جمعات کې په خبرو او په شیرونو او په आवाज راپورته کولو زده ګورم نو دما جګنه به هیڅ سره پاکه نه شي ځې جوړ کړو دغه د عبادت نه بغیر کوم زله خبره غواړي نو دا غزېله ووځي رواه البخاري یو دغه حدیث روایت کړی دی امام بخاري رحم الله تهي من اکلا سومان باب ده بیان ده منه که ده هر چه باره که چه اطلاقه اخری شو من کشوگا او بسولن یا کچفیاس او پر راسن او یادا گندنئی او اخوغون تیجیگی نمبین او غیرهو یاد دین بغیر بل شه نمی ما هغلهو رائحتن کریحتن چه دا غیت پار نو دا دا دا دا خلق و بارا کی حکم نے ان دخول المسجد چدئی وجمات تدن نکیوینا قبل زوال رائحتی مخید زائل فیدو دبوئی د دینا اللہ لزرورتن آد ضرورت و وقت کی جوازشتا ایدی کدا مسئلہ ذکر کہیں دا کم سری دفلین چیس خانبوئی زی سگریٹس کلی کچا پیازی خوڑ, خوڑ لی اوگے خوڑ بلکه علماء نے یہ بھی دیکھا کہ اس ہم نے جس اساں جامعہ چھے یا راغت طرفونو د خپلین اصحاب وی زی نو دید جماع د جن نکیدو نہ شرعن ببندو لشی بیک راځون درست بودری د مختراتلو کوشش بنکای بعض خلک داسې یی اگر خوا ورو ته یی نور کارونه کوي ریویتی داسې خلکو لمشور کی خلکو لزارر دے نو دخول المسجد نہ وره بنديږي بازی خلک د خاورو دې دوکار کوي جمعات لپاره غږي کراشي نو دا شی د شریعت نه خلاف ده دا څو رسې ګروټو نوم صحابوی دي باز نور دا شی زول لري چې دا غي نه صحابوی دي د شریعت نه نو دوی به جمعات څنګه دې دا شی صفای نه کوي او داغ د بدن نه د صفه لوږي دې دا مبارکین دا, دا, دا حکم دی چې دا, دا الله پور دې او دې چې خلک د عبادت څخه راضي دا شی یو کار بنکې چې خلک له عبادت نه منکون کې جوړ شي ابو نعیم رضی اللہ عنہما نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکلہ من ھذه الشجره چاچ چا فراق کو ددی گڈی نا یعنی اسوم د اگنا کچو گے او کھڑا اور کچاو اگي او بیازو حکم داري چ کلا بخش ند اوی وغم نی فلا يقربن مسجدنا نو دیجر علی دیکی گنا زمون چ باتا متفق وہی روایت مسلم میں ہے اور روایت مسلم شریف دیدی مساجد دا آنو فا دنیا کی بھی مساجدانہ زمون د طول مسلمانانو ته دنیا کې جسم رجمعتونې او شاداس شهو کوونکو چې هغه نه خاموه تلونو ورو له تکلیف نو د دې زمون جمع عدالته ناراض وي د حضرت انس رضی الله عنه له روایت ہے <خخ> قال نے فرمایے چې نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی معنی ایا فر فلایقربنا دې جرانی دې کې نه مونږه ولا یسولین معنا مونږره د جمی مسجد نه کوي ځکه د دې وجوه نه نور خلق له د جابر رضی الله عنه روایت شي نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ما نکالا سومن چا چې کا چوغو او بسلن یا پیاز فل يعتزلنا نمونږ ندي دې داسې او فل يعتزل مسجدنا زموندې جمعهتنې دی دی الله ریوسیږي راضي دينا متفقونه دي دیو جنو کې دا چې سبب دی چې سړی کچو ګاو بیازو خړو دی غوي مولره لو بیا پرې کې کراحت مشتا وثير روایت للمسلمين په روایت د مسلم شریف کې دی من عتلل بسونه چا چې کچ بیازو خړو وسومه اوګه وال قراص او غندنه نه فلا يقربن مسجدنا بے دې زموږ جمعہ تلیز دې ناراضي ف ان الملائکه تتعز ملائک دای تکلیف حاصله لې مما دا احبت ګیدار شینا یتعز منه دو آدم چې دا غې نه بنیاد دم تکلیف حاصله لې ملائک دبطوی نه ډېر سخت نفرت لري دوبر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت ہے انه خطبہ یوم الجمعہ امر رضی اللہ نو خطبہ ویلی و پرزد جمعی فقالتی خطبتی نو پخلی خطبی کې فرمائی لیو اے سم انکم ایوہ الناس وی بیاتا سے خلق تاکلون شجرتین تا کوي کوئی دیو جو بودنا لا اراهما اللہ خبیثین زنوی نم دادوار مگر گندہ اے دوگی او دا پیاز و حرام نو دے کچی جماعت او دا مسلمانانو جمع لزینو کراحت تنزیجی دے البسول یو کچا پیاز وستو موگا لقد رايت رسول الل... رسول الله صلى الله عليه وسلم واي بشته ماكله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحها قال جده اومند بويده دي دوار من الرجل بيو سدينه فلمجدي پجمات ما مار دي هي حديثي باركه نور تهكمو فخرجين البقي نا بدل لازم ني شو او مزدي قبرستان او غيله بهوتو جنت البقي چورت واي صلى عليه بوكمو دي سدينه دنده بويدي او دي دلاس ني سيو بقي له بو فَمَن أَكَلَهُمَا وَهِرَ أَشُوبِ چخا مخالا پیاز اوګه خری فَالْيُبِتْهُمَا طَبْخًا نو د دې دا بدوی دې ځای نه کی په په خواله سره په حا دی په او حقی پیاز دې په سبزی او ترکارې کې باختي نو د کوخوالي د وزن د اړ ختم شي رواه مسلمن فَتَأْتِي لِاحْتِبَاءِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ باګه تو بیان د دې کې چې مکروه دا احتباب ورځ د جمعه احتیاط دې توی چې دا زمونږ سره د خېچې سره یوځې کی او الله رضا څو تدې او کله د الله سره لو پځې واني دا کیورمان را واني او دم لا راکې پیو تدې تون کې دې سره سړي له خو راځي د دتا څنګه ناسیا نرم لرغې او مخروفه دا دا په بیان د مکروه والي د احتبا کې مراد دې جنې ولما ولې مام یو خطبو او حال داري چې مأم پټ بوي تکرر شورو دې قران او سنت بیانې نو چې دا څنګه ست په خوب بدرش دې کې پر سره دې دې له کډار غونونو خپل دې سره په وس کې ولا یا پس رو لانه زدا زد دار کناث فیاجلب النوم دا فسړی ته خوب راولی فیکوت نو فوت بشی دنه استماع الخطبته او ایدر له خطبه اوبیا باجه له خوب جوه پاکت کی علماء سره د کینا یوه د جمیه راز رجلین په خوب کې تیرا کا د دې بدخل ایمان د قبر او اخرت او د دې خبره د تکای تا په کومه ییږي یوه جنا د مقام دار دا دا فقار خدا دي چې هر مسلمان نارینه زنانه په چوبې دي کې د قران او سنت دی او مستقِل عالم د دین خبره اوري دی دا عمل او د ذکر په بیا کم نکم چې اسړي جمعه کې موره دی د داو په اتفاق یې خپل ځمه پر زمون عوام او د نارینه او زنانه عادت تاعي نارینه جمعه ته له ال راضي چې د حضور یې دوته شي یا خپل طبيعت باندې او دا یاد ساتجریدین خبره ابتدانا تړاو وندې یوه دېمن سراشی نو دې سره خبر نی دا ابتدای څنګه واوین تهای څنګه دا او تنانم د شینچ نوې زکدارا کاجی سړی له نفوت نو فوت بشیه جنا غوکه خودل خود بیتا ویخاف انتقازل عذره او یرم کی دیشی داودت د ماته دو کله سره سوت دې نو دې په لوګوریتات کې خو بغلبا او کژ دې وګرځېدو نه د وګرځېدو نه پاسر راپور تاشو نو کته په اسره ناشتي او د دواسي جټاو والا چې د ځمکه له وګرځېدو نه مخ خرابې خلوشو بلکې پسمکه وګرځېدو د بیخشه بیا د داود ستې ماته شو عن معاذ ابن انس د معاذ بن انس رضی الله عنه نور روایت ده چې نبی صلی الله علیه و سلم حد بواتی یوم الجمع من اکڑی در دا داست دا ناس تین نا لکم آگر لحی اتو خیلو پر از دو جمع ولمام اکتبو وحال داری چه امام اکتبو وحی رواح و ابو داود و ترمیزی وقال حدیث حسن اتا سو گو رئی دے خاتیمان تا پتلگی سوک چه داست ناس تیا غودناز نو بس تو وقتی را غلی غودناز تی د چه او سڑے غودی نو غلی بس خاسر شد رو احبو داو ذو ترمذي وقاله حديث حسن باب نه من دخل عليه عشر ذل حج باب ده تو بیان دا من اضافه شان شرات دنه شو په امامي غلا سرزي ذل حج جي د حج غنياش ورادا د مسلمان نارينه اراده لري ان يذحيه چري ب قرباني کوي لديه مستحب من نه عن اخذ شيء دا الاغسطودس شینه من شارہی دی یختود دنا وا از فاریه دی دیدلو کونو نه حتا یواحیه تر دیش دی قربانی وکي نو رقم مسلمان نارینه زنانه قربانی کړي نو مستحب عمل دغه ز فریضه ده چې میا د حجریو فتن دی د حکومت او سر نخره چې کله قربانی وکي نو بیا دی وکي د امه سلاما رضی الله عنها ن روایت قاللب دا فرمائي چې رسول الله صلی الله عليهه وعالي ووس لمه فرماائلي دي کان له هو ذبهن د چا د پااره او يرز بهو د ضبقي غېله پ قبانان کې ف احل احلله هلالو زل حج جتي کله چې روخي ه میاج د زل حجي پلا خوزن نهن شاره د د ناخلي دخو وختتونا ولا می فاري م د نکورو نشيشي حطيو وحييا تار دې چې دې قرباني او دې چې کا نو गुन्हा وي خط کټ کی رواه مسلمون دا حکم استحبابي دې بابو نهيمن حلف به مخلوق باب دې تو بیان دې نهی کی او دې منع کی دې قسم خړونه په مخلوق دا مخلوق پهنند به قسم نه خړ ک نبي دې دا کړه په غبر شو والکابه کابه شو والملائکه ملائک شو والسماء اسمان شو والآباء او فلپلاران مشران شو ولحياتي ژوند شو ورلوهي او رو شو ورراسي او سر شو و نعمتي سلطان او انعام او احسان د بادشاہ و تربتي فلاني او قبر د فلاني او داغه د قبر خاورا والامانه او پامانات وسو قسم نه فري وهي من اشدها نهيت دا پامانت قسم قړل پټول کی سخت نهي د دین راغلي ورا دې دې وورا یو یو شو مش میرو دې چې خیال مې مبالغ نه په خپل ځ د اولیاء او بزرګانو په نوم قسم کوي وې پیر بابا و جدا سے رہے. دا څنګه کار دی سو کوئی سارې پیغمبر په نوم قسمی جدا سي له سو کوئی د فلانی د خبر په خاړو باندې قسم وې سو کوئی د بادشاہ په د سر مې قسم دي سو کوئی د ما دې په خپل فلار او قسم دي دا ټول قسمونه په شریعت کې منوی او دین نه نه راغلې قسم تاسو خوري نه بل الله په نوم او الله په صفاتو باندې خوري تر دې پر فقهاو لیکلي وای دا په قران قسم اورل دا سلف په وخت کې نو خبرله خیال راسي دوه ورسته لم او فطور کړي کيار سره بغیر د دی دین په بل سیریګینا نو بیا چون کې لا قران د الله صفات ته نو پتی بل الله سکیدیو قسم دوخري دا دې اړه د قران شریف ورته دی ورناسل کی قسم دا الله پهونو او صفاتو ده ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی ان الله تعالی ينهاكم बेशक الله تعالی باندې تاسو باندې تاسو او تلفو بیا باه دا چې تاسو دې قسمونه او کوي په لارانو دا چې ونه چې دماني په پلا ورو دي ته قسم وي فمن كان حالفا هرغه سوچې قسم خوري فليحلف بالله نو دې قسم خوري په نوم د الله او لا يسمت يا دي چبشي متفق عليه وفي روايه في الصحيح ويروا د صحيح کراغي فمن كان حالفا سوچې قسم خوري فلا يحلف نو قسم دې نو بالله مگر د الله په نوم او لا يسكت يا دي چبشي عبد الرحمن ابن سموره رضی اللہ عنہ نے روایت ہے قال نے فرمایے تش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بالضواغی تاسو د بوتانو قسمونه مخره لکه مشرکان وی پلات مې قسمي او پوزا او قمنات مې قسمی او پهوبل مې قسمي قسمونه مخره بالضواغي پدی بوتان ولا به آبائهم او نو په خپل مشرانو قسمونه مخره رواه مسلم ا توواغ جمع د توواغیت نه له نام او دا بوت نه تهی ومن حیث او د دناهیسم د ح ه توواغیتته تووس دا د غب د توس قبل ا نه دا, دا, دا د ی غوتته او ځی مبه ورو في غیر د ممس رواییت کې شوي د پهغیر د مسل شید کې ببت پهواغیت د توواغید کشیه جمع د او ذا شیطان تام وای وسنم او بودد بوید نو شیطان او د بوتا نو د نم قسم نه و شکړه کړی د حضرت بریدر رضی الله عنه روایت شي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی من حلف بالامانه چا چ قسم خوړو په امانت لفل سمندا ویدہ زموږ نه نه دې اے قران شریف کی امانت راغل امانت نسمورات الله وَإِنَّا رَزَقْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذْ أَمَنْتَ مُرَادَ وَآمِرُ وَنَاهِي نَوَامِرُ وَنَاهِهُ بِتَالِ قَسَم خړو حکم نوی تَالَوْيَ وَامِر بادہ کې او د نواهیونه اجتناب پکې د نواهیونه څه پکې اجتناب پکې نو په امانت باندې د قسم خړو نه منراغله دا هغه قرآن شریف کې چې کومه مانت راغلي ودینه مراد سری دین مراد دي دی. ان اورزنا الامانه على السماوات والارض دوئچه قسم پا مانتو خور فليسم ان ذا ظمن نه حديث صحيح رواه ابو داود بسناد صحيح وان هو او دغی برادر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی من حلقัจا قسم خور فقال وی انی بریوم من الاسلام اے وئی کما اسلام نہ بری باځې وایي دا څنګه ده به دوی ایم زبا داغه ای نصرااني بهم يهودي بهم کې دا شي وکړ ف ان کان كاذبا فهو كما قال کژره د دروجل مين د داسه سونه کس نه چويلي دا تقلیدا خبره خبره خطرنا کړه و ان کان سوادق او کډيريشتینې مند نو دی يرجه اله الاسلام دې را واپس کیږي نه اسلام ته سالمن روغ راوټو داسه قسم دي سوګ نه ذو الاسلام نو د قران رب کریم کداسی وی دا موږ کامل دیم ده نو قسم دی اول څو خورین او کفرینو د هغه طرق طریقه را هغه طریقې مطابق د قسم خوړی رواه ابو داود ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده چې نو سميارو جلندوا او د لیور سړی نه یقول او لا والحابتې دې داران نه نه په کعبه مې قسم وی په قال ابن عمر ابن عمر رضی الله عنه ورته لا تحلف بغیر الله بی قسم مخرفا غیر اللہ نہ چې نبی پاکه خانه کعبہ اوجدا سی په او سو کوئی وایتا دی رسول وایيدا سی په شو کوئی پر رسول دې قسم ادا ټول په غیر اللہ قسم نه پوره لید نه ابن عمر رضی الله عنه او سړی ودا ثنه د پاکابه می کسم ورته فرمایل وی لا تحلف بغیر اللہ دغیر اللہ په کوم قسم نه مخرا ما وریدلی دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایل من حلفا بغیر اللہ چا چې غیر الله بنو قسم خوړو فقط کفرا او اشراکا دې کافر شو او د شرکو کو رواه تمیدیو وقاله حدیث حسن امام نووي ووفسره بعضو علماي تفسير کړل دي بعضو علما او قوله دې قول چې کفرا او شرکا على التغليص ينه ده حكمي د سختي د وجنه ولاوي كما رويا د النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء والشرك الرياء لست تغليزا شرك ويلي د دې غیر الله <سؤال> قسم خړو ټیم شریعات علماو اختلاف دي چې دا قسم په غیر الله باندې شرک اصغر دی او اکبر دی نشا ولله رحم الله او جماعه په نېسبانه چې دا عقیده دا او یقین په غیر الله نو دا شرک اکبر دی اواز نور علما په کی تفصیل کوي ناغی قسم په غیر الله په نوم په شرک اصغر کې شرمله دي صلی الله تعالی علیه محمد علیه وسلم باب تغلیظ الیمین الكاذبه عمدا باب دے تو بیان د سہوالید گناہ د دروغ د قسم کی عمدا قصد اے او مسلمان دے او دے قصدن عمدا د دروغ قسم خوری نو د دې بار کس ګناہ دا ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده فرمائی انا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من حلقا لامال امرئن مسلمن چاچے قسمو قڑو پا مال دا سڑی مسلمان بغیر حقی ہی بغیر دسه حق دا دنا اگرہ محدثینو لکلی ویسنگا حکم دا مسلمان دے نداس حکم دا زیمین دے زمیان هغه کافروتهي چې غی په دا اسلام توسیږ سپ د اندو د خو پهدار اسلام توسیږ اسلامی حکومت دهغی د اجازت نامه ورکي نګوره حدیث کې راغلی د دوړو جان د سردار فرمای د زمینیان وګاره کې و دما او هم کا د مع نهوه امواو هم کا موالین نه دا د دو دورو جحانو د سردار فیصله و د داسې ضیانو کافرو چای پهدار اسلام توسیږ دا غی وی زموند مسلمانانو د وینو پشان شان دی حرامې دي تویوله او دا غی زمون زموند مسلمانانو پشان شان دی نو دی حدیث په تشریح کې محدثین ورته کلي چې د مسلمان د مال کم حکم دی نو د غدد ذمم دی چا چې و خړو په مال دیوسړی مسلمان دی حق بغیر حقې بغیر د سہ حق ده دینا نلقی الله دیو سبا قیامت کې د الله سره ملا او شی او الله بدل ډېر په قهر او غضب وي چې هتا زمان نوم د دروغو قسم د زما په نوم خور دي مسلمان مال سم حرام دي او چې بیا له الله غنو ورته ډال جوړه او فاغد د قسم نه کوي قالا صحابي وې ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا له استلې او په منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدا قه تصديق د دې خبره د کتاب الله نه حظا جلا دی عزت او جلا او د لوی شان خاون نه الله <سؤال> قران شریف کې وای ان الذين یشترون بی احد الله بشپاره کثان شي اخلی فواد او د الله او ایمان په خل قسمون سمانا قلیلافه سی لگی نبي او دای د باخیرت کې برخه ني عذاب الیم بی او رب العالمین بدای پاکه نه او د رحمت په نظر وګوري نه متفقن علیه دا بی عمره ایاس بن شعبہ العلبا الحارسی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے۔ یہ فرمائے تش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا دیتی۔ من اقتطع حق امرئ المسلم۔ چا چې دی یو مسلمان حق هغه باندې قبضه وکا به په سبب د دروغ او د قسم دداو فقط او جب الله له النار نو الادہ او واجب کو و حرم علیہ الجنہ او جنت په حرام کو خبر رسول څخه وای یو لاملې کېږي چې وای چې اور ولا واجب شه نو دا ورپسې بیا څنګه وای چې جنت په حرام شه کله غره یو مسلمان د فارغ اور واجب وي خو د ګنا سازا چې ګلو سکی نو جنت تراشیدن ته وي په جنت حرام شه ځکه دا یو مسلمان عالم حفظه کې قسمه کوي او دیته حلال ویني نو دا سړی کافر شه او الا اعیذ بالله نن غره خلک یواز حق نخري هغه ته حلال موي یو خو سره دا غنحگار غړي دغه را خلک چې ګنا ګنا غړي نو کفر لپیو نو واتیو ګنا شو او جیو طرف ته د مسلمان ویني چې یو داغه مال مخري او بیا دی ته حلال موي ته د د اسلام سره تعلق پاتې نشو د زکوای واجب کول لادرته فار او او حرام کي کو بدواره جنت فقال له رجل دا اللہ حبیب تا یو سڑی ویلی و انکان شین یسیرا یا رسول الله اگر که معمولی گنتی شین وی اے معمولی شین یو مسلمانو خڑو که دروع قسم و حلالی کری قال لاللہ حبیبی و انکان قضیبا من اراکن اگر که یو لختوی دا اراکنے پیلو ورتوی ردین حضور پاک بمسوا کم جوڑو او دا مې نیسی یو سفر کې نبی رحم السلام سره صحابه کرام د شجرۃ الاراق میوه وړا در الله حبیب ورته یاته اوره تور میوه پیدا سره سره میوونی شي د جکما میوه پرخیږي نو هغه تورواله کوي د صحابه کرام تبسمو کې در الله حبیب تبوې چې تام دغه شهرہ کې چې ته ګړي سرود الله حبیب یو کنه ما سرودي ګور وسي په شهرہ کې ګډه سره یې غلطه اری هودي د معلومات زی اگر ک یو لخت وی من اراک تاغه ان د اراک ناروه مسلمن هتي وجهه دي مساله راځي کچا کچا حق وړنه کړه نزر زر دي تو او واپس یو دا حق یې غلا واپس دي عبد الله بن امر ابن لاس رضی الله عنهما روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلیږي الکبائر الی گناحنا علی شرک بالله دا الله سره شریک جوړول دي و عقوق الوالدين نمورو بلار نافرمانی را و قتل النفس او جلد یو نفس دی په ناروا طریقے سره چې الله او رسول قتلولو حکم نه کړو تیي قتلې ولیمین الغموش او هغه د دروغ قسم رواه البخاري وفي روايه له په روایت د شی بخاري شریف کراغوی ان <العربیان> یو یا زمیدار و باندشی جاهل النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغله و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقال اور تم دخل حبیب ده صحبت ده جنا اللہ دا سی فکر نصیب کړو زیاد اللہ رسول مل کبائر و لول گناہوں نصیب قال اللہ حبیب ورته الشراب بالله لا اللہ سره شریک جوړول قال ثم ماغاوی بی بیا کم خال الیمین الغموش وید تروغ قش قال ومال يمير الغموش ويا الله حبيبي يميني غموس ته وي قالا وي فرمایند الله پیغمبر الذي غك يقت <سيقتطو> في المال ابراهيم مسلمين چه ده حاصل وی مال دیو سڑی مسلمان یعنی <يان> بی یمینن <ان> پکسم سرا او هو فیها تانبور <تازمون> ده پدی <بديك> کی دروغ جن ده وقسمو نقری قسمو خری دبل مال لرسول <دو حصول> لپاره دروغ وقسمو <خوری> ذدا په ګناہوںو کې لوی ګناګه صلی الله علیه د باب د بیان د مستحبوالی کې من ده هغه چې بارکه خلفه چې قسم خور ولایې میذین په قسم سره فرعون وکته غیر ها غیر د دین خیرن خیر منها چې غد دین خیرن غره نو یف لذالک المخلوف علیه ویدہ چې دیو کی داغا چې قسم کړل شوې ده پاره او سم به وکفر عییمینه بیا دې دی د خپل قسم کفاره ورکي دې کې دررغه خبره ذکر کوي بعضو وقاتو کې د خیر دی او کار نه چې قسم وکړو نو د خیر د کار نه قسم خوڑل ښه خبره ده له دې را خپل قسم مات کی او د دې کفاره ورکي مثال په توره اوس له ویزو فلانی سر خبرې نو کو او زب فلانے نے کارن کو بچا پمنس کی وسلھن کو نو برسلھن کو گناہ برا او صلح کو ل خیر کار دیلی قسم کفارہ ور کی او دخل کو پمنس کی سلھ ری دا مسائل در ددی کی ذکر کئے۔ دادر رحمان ابن سمورا رضی اللہ عنہ روایت تھے دے فرمائیں قال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لے على قسم و قسم غیر او دا خلته ع چې کله ته قسم وخورې په یو قسم مع فر ته وعبورې ته غیرره غیر د دی نه خیررن غوره منه دره فات الذيین او راتللو کاغشي ته هو خیرون چغ او د خپل قسم کفاه ورکا ه د قسم کپار د غیا به غلاه ذاده په غلاار خوشت نو نو د چا غلاې نوموندو وس نو نو بیا به ل ماسکیناو تهیا جامیلی یا بلسم مسکینان سارو ماخام مړای او وسمنو دا دا ته دې واسم نو نو بیا بدرې روزي لگاګار یو بل بسی مسی دا د قسم کफार متفقون علیه تابوهره رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی من خلق علی یمین چا چې قسم وکړو په یو کار کولو نو کولو فرها غیر ها خیرن وین غیر د دینه ورا من ها د دینه فال يکفر عن يمينه ندید کفاره وردت بالقسم وليفل الذي اوديك غثار هو خير ان غفر له ارواح المسلمين ابو موسی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی وشکد جیم والله ضمان اللہ بذات قسم والله قسم دیکھو اللہ انشاءاللہ وہی کے شرک کو حشد اللہ لا ذ قسم نخرم دیو شی بارک ثم ارا خير منها و يغورم فردا لنا الا كفرت ايامي مگر ذب کفاره ورقوم ذل قسم وعدت الذي هو خیر او زبرات لكم حقا تر تشه وردی متفق عليه نابو هر رضی الله عنه روایت سے قال نے قال الرسول الله صلی الله علیه وسلم واذا الله رسول صلی الله علیه و الی و سلم فرمایا لی دی لایلا فی یمینی وي دا چې وردن نه شي یوتن په تاسوو کې په خپل قسم سره في اهلی خپل کورته نوعاسمموله هو دا ډیره دګنا خبره د د دپار پهنی ځله من انیو اتیه کاپه ته هو دا چې ور کې د کاپاره دې ه هغه چلله فرس کړې ډفته ددي په لګورې یو سرې قسم خوړی زبهبيبي سره خبرې نم او سره به خبرې نکم د مسلمان سره خبرې نکول دګه خبرهه. دګې دې ګنا سره وردل نکې ایرو ځن نکې نو خبره ده چې دې قسم کفاره ور او خبرې یو کې وګوره کفاره باندې ور کوي چې قسم ماتې وې وډم به خبرې یو کې دا نه پنده کفاره ور کې زموږه مذهب حنفي دا چې قسم مات کړي نو کفاره نشي ور کوله او درې دې مامان دا سیموي کوي کيو سړي دې ماتې دوه نمسکین کفاره ورته نو اړه اخلاص شو او قوله فقط هدا نام او تشديد د جيم سره ده ايتمادا فيها چې دې ان به سوال کوي په دې کې ولاي وكفروا کفارن ور کوي او قوله اكم په شاي مثلث سره ده اکثر اسمن دا دې په معنا کې باب العفری اللغو باب دې په بیان د مافای کی د یمین اللغو النار درې کې یو تا ګور یمین غمو سو یتا سلمه کتیر ا یک ازدان عامدان ده درو قسم کړې نو بز دا گناہ کبیره دا او هغه کفاره مفاری نشتا او پچادا څوک نو دیبتوبه باسی او په دې قسم چاله نقصان رسوله نقصان واډا کوي اغلبو اجتماع ګرو درو قسم کړل او طالبې دور و دور و تاوان در کړې یو یمینی منعقده دې یمینی منعقده دي ته وي یو کار د کول د نکولو پای د زمانه کې قسم نو پدر یې کفاره رازي يو يمين الله لغو لاو اليمين دي ته د بازي خلکو د قسم اراده نه دا خو باسه سي عادت بلا اختيار د خپلين قسم وزي لکه د بازي قومه حضرت ويلا والله او بلا والله بازي بازارونو کې د خلکو قسم اراده نه دا خو قسمونه خري نو دا خطر نه له په دې څه کفاره ورکړل شي انه لا کفاره ته بدی ک کفاره نشته و هو ما او د یمین لغوا ماده یشری علی اللسان چې جاری کیږي په سبب بغیر قصد الیمین بغیر د قصد او د اراده د قسم پرونه ک قوله لکدا ویناد یو سلی شو علی العاده عادت, عادت له لا و یدار تنو والله قسم می دی پاللا پا بلا و دارن اد دا والله جما دی پاللا پا قسم و نهری ذلک او د دی غنتے. قال الله تعالى الله بخت الكتاب العزيز والشان کہ فرمائے لایؤخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسا قال الله هو و ب اراده طرف قسم نستاسوكي ولا تنؤخذكم لكن نسي تاسو بما عقدت الایمانا اغه چ مضبوطی کی تاسو د قسمون فکفارتو کفاره غیرا اتیام عشرت مساکین طعام ورکل لنس مسکینان تا من اوست ما ته ایمون اهلی کوم د درمیا نه اغنه چ تاسو طعام ورکوی خپل بال او کسوتهم یا لس کسان او تحریر رقبه یا آزادور غلام می هم د دو شیزونو چر چاوس نو پسيام ثلاثت ایام نو روجی بنی سیدری رضی ذالک کفاره دو ای مانکو دا کفاره د قسمونو اذا حلقتم چې قسم نو پر یو ماته کوي وحژو ای مانکو نخپلو قسمونو حفاظت ټولر قسمونو مخړی او که مو خورند په حاضر لبی کوي نو کفاره ورکوي دایشی رضی الله عنه انه روایت کې قالت بي فرمای ان جنات حاصل آیا اکه ميات چې مو اوري او دا نازل شولې چې لای واف حکم الله بلغو یې په دین دې الله تعالی سو په راځي سره په قسم کولو استاسو کې په قول الرجل فبارد بناغا شلکی شلا والله وبلا والله رواه البخاری د باجه سدی عادت دا وی هر خبر سره قسم خوري هغه د قسم خړو اراده نشدي ته امیننده الله صلی الله علیه وسلم محمد ال نایب صحابه کراهت الحلف باب دی پا بیان دی کی چه ناروالی قسم خوڑل خلبیعی پا خرسولو اغسطو کی و ان کان سوادقن اگر کدی پا قسم خوڑو کی رشتی دی رشتی دی نو چکل پا رشتیا سر قسم خوڑل درست میری دو جیو سڑے د دروغو دو ککول دا پار پلین دین کی قسم خوڑی دا آغی بسور سزائی دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تیم د فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واي ما اريد دي دي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم نه يقول شي فرمایله الحلف قسم دا قسم چيده نو من فقتن للسلعه دا يعني سامان لرا خرصون کړي او سامان کړي خرسي دکانداري کړي چلی و مہم حقۃ للکسب دا دې کسب نه برکت میټاوه وی خیر برکت لر شو سامان پر ډیر خرچ پدرو که سمونو چې قسم نه شهدار سي نه سامان دکانداري پټه رو شو خیر او برکت ته پکې دی اودا ګور عام مسلمانانو مشاهده را کله په لګو پیسو کې لا دور خیر و برکت ببرکی او کل شینا خیر و برکت واچي چې شته ضرورتيات پوره کړي او کله ډیر شي نه خیر او برکت پورته شي اسو ګورینا دا سمرا علماء کرام شي دي او غی د دین خدمات کړي دا غی په هغه لیک شي کې الله رب العزت ثوره برکات واچي واځه کنه راضی هغه 100 کسانو شکایت دغه علماء ورته الله طرف له توجه کوي استادو ری تنخوا باندې خوشلور کورونه کی کو جون کې توجه ال الله نشتا نو تاسو پریشان هي نو کله پلوک شي کې الله خیر او برکات واچي او کله داسی بارې پورته بلګونو روپی راضی لیکن خیر و برکت مکنی خیر و برکت رسول وعلا اللہ دے و دا و رازی خیر و برکت رازی دا اللہ دا اللہ دا حبیب و حکمون و تسلیمون و من الوسر متفقون علیہ دا وی قتادر رضی اللہ عنہ روایت دے انہو چی بیشک علی سمعا داوری ذریجی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمائے لی ایاکم وکسرت الحلفت خبردار زبان د ډیرو قسمونو ساتای فلبیع فخرصول وغسق فانه ينخق داو یو قسم ته تجارت تفروغ ورکی او تجارت پیډیر کیږي و ثم يمحقو بیا ته د ډیرو قسمونو قرو د واج نه خیر او برکت لري شي رواه مسلمن د دې حدیثه روایت کړی دی امام مسلم رحم الله بابو کراهه ایتس للانسانه باب دې بيان ندير چې مکروه دي چې یو څړې سوال وکي دیو انسان نبی وجه الله په وجه او مخته الله تعالی عزوج دی عزت وجلل الوشان خاون دي ما دې فقيران وې دا الله په مخړه نو دا سي دا الله په مخ سوال کول ناروا دي غير د جنت څخه بغیر وکراهته منهي او مکروه دي منې کول مندا اچھا صالح بالله تعالی چې هغه الله په نوم سوال کوي نو ته دې منې و تشفع به او یو قسم ته اغتا ته سکے سفارش درته کوي به پدې سرا بجابر رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي لا یسلو بو وجه الله الا الجنه سوال بنی شي کې دې په وجه د الله سره موږ ته جنته ورکړه نکد الله وجهه الله په صفاتو نو پدې دلوي شي سوال رکھے. سوال بنشي کې ده په وجهه د الله مگر د جنت او دیو جنره الله د حديث په ډې رو دوا ګانو کې د الله په وجهه ته جنت روانه دي ابو داود رواه ابو داود د دې حدیثه روایت کړي امام ابو داود رحم الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من استعاذ بالله چا چې درنه پناهیت لغب کنه د الله فائذوه نو پناهی ورکې او اید الله پدې درنه پناه واړم ما لا تکلیف مر سوا ما پریشانه کوم او من ساله بالله او چا چې درنه سوال وکونم د الله او من داعاکم او درک او پدې کی دعوت کې د شریعت نه خلاف څه شی نش ته فاجیب نو داوته قبول کئ ومن شنا الیکم معروفن او چا چې در سره په احسانو کونی کیو کا فکا نو بدل ولا ورکئ پیلم تجیدو کو تاسو سو نمندل ما تو کا فیه اګه چتا سو په بدلور کئ دی هی پاکه راغذر سره نیکي کړي احسان کړي مستقبلاسو کې دا چې شی نش چې بدلور کئ نو فدعو لهو دعان اتا تر او ترغی پر ور لغوا تر دی چې تاسو یقین راشي انکم قد کا فتوہ چې تاسو ولا بدل کو زکا ترغی ول دعاګانې کوا ادم یو مثال را یسوع در تر احسانو کې نو دخل کو مخیداغ تاریخ کوا چرا الله دې در در د څوک یو ګرامه کري داسې احسانات وکړي نو دخل کو مخیداغ تاریخ کولي رواه وغو داود و نسائی بیسانی دې صحیحه امام ابو داؤد نے امام نسائی باثانی دوت سے ہے انو سرا د دی روایت نقل کړی ہے صلی اللہ تعالی باب تحریم قولی شاہن شاہ لسلطان باب نے تو بیان دلی کی چھ حرام ادا داس وی نا چھ او بادشاہ تا شاہن شاہ ہوئے یعنی بادشاہ د بادشاہان شاهنشاه ماناده بادشاہ د بادشاہانو نو بادشاہ د بادشاہانو یو الله اے نو کچا بادشاہه وقت لدا سې نونکي هو نو دا حرام دي لئنما انه هو زکه ماناده مانا دي صدا ملک الملوک بادشاہ د بادشاہانو ولا یوسف ذلک او وصف نشی کې دے پدې سرا غیر اللہ سبحان او و تعالی بغیر د الله نبل سوق چې الله پاک دی او دلوي شان خاونده دا بادشاہان او بادشاہ الله دی نشاهان شان چاته کې خلص دی د حرامو نارواله د ابو هرره رضی الله عنه نن روایت ده دی فرمایي چې نبی صلی الله علیه و الی و سلم قال فرمایا دی ان اخنع الاسم عند الله وربیشکقدر ناخار په نومونو کې پني ځنلا عزوجا جنلا چلا ری عزت او دل وی شان خاوند دي تو سمما ما چې غنوم کې خدای شي غسل دي ملک الاملاک چې چالا شاه ان شانوم کې دي متفق علیه قال سفیان ابن عوینہ سفیان ابن عوینہ رحم الله صلی علی حدیث راوی دی او مشهور محدث دی دی فرمائی چې ملک الاملاک مشلو شاهانشاه د ملک الاملاک دغه معنا نشان مشاه باب نهي باب دغه بيان نه هي کې ان مخاطبه الفاسقي چې اوسره فاسق او نافرمان سره ته خطاب کوي والمقتدي او بدعتي و نهي ما دغه دا نور داسي گناهګار بدکاروي د سيدنا غته سردار او جدا زم ما سردار او مشر وَدَهْوِي هِيَ وَتَدِي قُنْتِي ذِذَت الْفَاز وَرْتَوَي اي اوسړې الله د دين دشمن دي ناغته څنګه مشر د مسلمانانو د برادر رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي لا تقولو للمنافق سيدا تاسو منافق ته خپل سردار مو فا اي فانه اياه کو سيدا کشریده سردار و سرغ نهفاقنا فقد اسخطتم ربكم عز وجل نتا س नाराज کو خپل رب عز وجل چې غدي عزت دلوي شان خاونده یوه جنرال غدي کله ده فاسق او ده مقتدی مدح سو کوي نو بارش کې الله خفقیږي او وسکیږي د کاره مدح قابل نه ده هغه استایر قابل نه ده رواه ابو داوود بے سناد باب کراہت سب بالخما بعد فبیان رضی کی کہ مکروہ دی, دی او وسر ہے تب یو بیماری تبدرت وای لکه دا بیماری خود الله تر طرف نه مامور نو بیماری تب بدرت نه د ډیر علی ګل کې سود دے اغا الله رب عزت کي بجابر رضی اللہ عنہ روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل ور دنشیو علی ام الصائب او ام المصیب ام المسیب دا صحابیوه فقال الله حبی وردوه ما لکی یا ام السائبه صدیتا لر ام سائبه او یا ام المسیبه تو زفز دیفینه تو خطول دا سی راپی ایک اللہ دا تبید وجن سرے طول او دا سی گڑبیگی دا ساڑ دا وجنه ویتو خطول دا تبید وجن دا سی طول راپیگی قالت ندیز زنانو فرمایل الهم وی تبرا لابارک اللہ فیہا اللہ دے تدی کی خیر و برکت وانچے فقالت دو دوار جیحان سردار ورکتو فرمائے لاتو سبی الکمار تا دی تبی لبدر دی مو آیا فا انہا بیشک دا تبا تزہب و خطو آیا بنی آدم دا بوزی گناہوند بنی آدم تا بنی آدم گناہوند بیماروں سر ختمیم او کله معصوم نا بالغ غره ند او غناونه نشته مور افلار غناونه ورته الله معاف او کله کبا داسی پاک حالت وی او باغ امتحان راځي او غناونه ني ند هغه په مصیبتونو بيمارو الله دراجي بلنداي کما تز هبل کیرو ویلک څنګه چی بوزی اغبنئی او بتئی خبس الحديد اغخيره د اوس پرنا هه اوس تو ودک نو غاغی نا غذر من تول لشي د دا ې په مسلمان چې کومه بیماریو تکلیف راځې او د پهکې دپلی نګډی وړې خبرې د او باې دې بانې د دوګناونه الله معاف رو ممس او تو ظف ظفه د ته هررکې نه ټونه دا چې فض هرته تن سریعتن په فضدو زرزر سره ومانا هو تر ته عدو او دا په زمین د تا سره دی او ض مکرره ده او ف مکرره ده وروه بر راائل دا روایت مشره چه راگانی دی پکی مقرر شی و دو قاپو نا دی شی پکی بابن نهی انسد بی الریف و بیان ما یو قالو عند حدوبی با د دی پا بیان دا نهی چه او سڑے هواو سی لیتا ببادر او بیان دا دی چه سبا ویلے کی گی چه کل دا سی تیزا سی لی داب المنزر عبای بن کعب رضی اللہ عنہ روایت ایدے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا تصبر ریخا تاسو حواتاو سی لیت بدرد موائی فیدا رئیتم کل چھوگو رئی تاسو ماہ تک رہونے چه تاسوی بد گنائی چه کل تاسوگو رئی یو بد گنائی نو داسو ای فکولو داسو ای اللہم اے اللہ inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rih mum sawal kaw da khair da di hawa wa khair ma fiha aw da khairaga che pa di hawa ki wa khair ma wa murrat bihi aw da aghar sawal dar na kaw che ukum kade shawale di hawa ta da barak wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih aw kana yghawdu sta pa zat e aliya da shar da di hawa wa sharri ma fiha aw da sharaaga na che pa او د شراغنه چه دي هوا تلاغی خوکم شوه دی ارواحو ابو داود وقالا حدیث حسن صحیح دا بیوری رضی اللہ عنہو نا روایت تی دے فرمائی چه ماوری دری دی دی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا یقولو چه فرمائی لی الریخ و هوا من روح اللہ تا دا اللہ دا رحمتنا دا تاتی بی دا خو رحمت راولی و تاتی بی لذاب و کل دان خرا هوا عذاب راولی فإذا رأيت موحان وصل دا او چې کله مسیدای او هوا او کتا فلا تصبوها مزی تبادر دموای وسل الله اخیرا دالانه دہی هوا د خیر سوال کوي واستعیز بالله من شرها او پنايو غوړا د الله نه د شر د دې سیده او هوا رواه ابو داوود دسنا دین حسن او الله ص مه روح الله سره دې اي به عباده دې د الله رحمت کوي داعی شیبی رضی اللہ عنہ نا روایت تا فرمایي جو نبی علیہ السلام اذا عصفت الريح ہو چکه لا وسیلے راوال وتا قال نو دا دعا به وي اللهم اني اسلوک خیرها الله عز سوال کوم د خیر د دی هوا و خیر ما فیها او خیر خیره چې پدې کې و و خیر ما اورسلت بهی او د خیره هغه چې دا هوارا لګری شوی د پاغ و اعوذ من شر زدار نه پنای غوانم د شر د دینا وشر ما فيها وشر اراغنه چې پدی کیدي وشر ما اور څه لدې هي او د شراغنه چې پاغیدا حوار علیګلی شويدا رواه مسلم مرد د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحم الله نما دا هم مسنون اعمال دي چې د او د توفان په وخت کې مسلمان به اختیاروي باب کراحه سب دی با دغه بیان د کی چې ما ګروه دې ویل چرکل دا اتسوا یو کم نمبر حدیث ده اتسوا او یو کم سل نمبر حدیث ده د زید ابن خالد الجوهنی رضی الله عنه روایت ده قال لا صحابی مبارک فرمایي رسول الله صل الله عليه ووسماي رسول اللله صصل الله عليه ه و عليه ووس فرمالي الله تسو ب کا تا د را موي د چرتا په ه کې ز سولا د د مز د بارا گورا ده چرک ده بد ورد د ایلو نه ده دوار و سردار من و قذر کم الله ده ده اللہ بندره نو که گناهگار نو پاکی ده دی گناه مقابلہ که نور و سمرف و خیونوی ارواح و بوداود بیسنا دن صحیح بابن نهی ان قول الانسان باب ده کو گیان ده منکی ده وینا ده چې و انسان وایي مو ثرنا د نوې کزا مونږ بار باران رو اورولې شو د فلانی استوري ذرا خطو د دا دې اسلام نامکې د مشرکان و عقیده دا چی دا او عقیده داوا چې دا استوري به مؤثری حقيقي غان اول به حقیقت کې د باران د دې استوري د وجهنه کې دی نه کې دا عقیده د شرک او کفر دا لږ دې لمن راغلي او کیو سڑے دے سببیت پا در جوائی نبیام ماندہ خودیاتی کفر شرک نه گی تزید ان خالد رضی اللہ عنہون روایت دے فرمائی صلی اللہ بینا رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم مسکڑے ومونت رسول الله صلی الله علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ, اللہ صبح مجد سبا بال خودیبیتی پہدیبی مقام کی فی عسر سمائن رسط دباران ثانۃ اذا باران شو من الليل لشبیہ شبیہ باران شو او ساری نبی علیہ السلام منتظر صباح مو جو من شرفا هر کله الله حبیب تہ مزن راو گرنی دنو اقبل علی الناس به خلق ولا رافت وجیش یوه جنا سنت طریق ادا ان امام نموز نفس کینی خلق ل مخابخ کی فقال الله حبیب هل تدرونا قالوا استلا پتہشت ما قال ربكم استاس و رب سفرمائی لیدی قالوا صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین اللہ و رسولہ آلم اللہ و دا اللہ رسول قال اللہ حبیبی قال رب العالمین فرمائی لیدی من عبادی سباق و زماس بن نگان و مؤمنون بیچ ایمان رون کی پما و کافرون او ذن داسی لیچ اغی نماد و وحدانیت نے انکار کون ان کی دی. فَأمّا باران فضل او و, نا و اما من قال چه میلي دي چه متبرنا بفضل الله ومباران شود الله په فضل و رحمتي او الله پر رحمت فضل يك مؤمن بي له داتسان ایمان روडून کې دي پبا او کافرون بالکاو کوي دستور و د تاثیر حقیقي نه انکار کوي و اما من قال هر شي غسق دي چي وي دي متبرنا به دمون باران رورولی شو د فلیسستوری د را ختو د وجهه وذا او د فلانستوری د ووجه په لکه کافرونبی د دا زما د ودانیت نهین کار کوون کې دی او مووم نوبل کوکپ یقین ساتی پهسترو د هغوی په تاثیرې حقیقی متفق آل ی ح کے لب د سار راغلی اوی و سما اونا ال المور داسمان نهرات پهدي حیث کے باران ل متحری میں قوی د یا کافر با کې په بیان د چې حرام عدالت وي نه چې څوک مسلمان ته وایي یو مسلمان تبا کافر هندو او بل غیر مسلمانون سربې نه راوړي ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اذا قال الرجل كلي شو یو سړی یخی خلول مسلمان کا یا کافر یا کافر او کافر فقط به ا اهدو همما نوبیشه کا ښه شو پهدي سره یو پهنی دوواو کې ا تا چې جاله کاثر کا حقیقت ی هغه کایر خداکو فرله په دغه لهورغ او کونی دا بهتا واپس ولته مسلمان لکافر کاثر ویللو بانې سړی پخپله کاثر کېي این کانکه ما قال کوئی چریبی غلا کسنګ چې دی ویلی و الا رجعت علیه مگر د کفر دا کلمه بده طرف لوه واپس شمت پکن دا ابوذر رضی الله عنه روایت له فرمای چنه هو سمیا به شک داوری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایله من دعا رجلا چې شربل للیو سره په کفر سره او قال یا ورته شي عدو الله ودا دشمنه ولیسا كذلك اوغه کافر نوی د الله دشمن نه دي کده الله دشمن خو کافر الا حار علیه مگر دغد گنا لفظ پره واپس شي متقون علیہ حار معنا ای رجا را واپس شي په دې بارے باب النهی عن باب دې په بیان د کې چمن راغلی دا ذ فحش خبر و قولنا او کول نه و بدع النسام او بدکلامی ایو سره به دخل نه فحش او داران کی بد خبر نه راو غاسي الله رسول صلی الله علیه وسلم دغې نه ما نه فرمایلی دا دی ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وي لَسَال مُؤْمِن بِتُعَان نَبِي مُؤْمِن پچاوان او عيب لگاو لکه دې د کامل مومن سر خپل دوره فکر دی کنه چې د نور او د لان خوان او د عيب لگولونه دې غافل کړي دا چې خپل خیرت هیر دی او خپل ځان شکار مين نورو لوزګار دی وی نبي مؤمن کامل بِتُعَان پچاوان توان لگون کې عيب ولللعان والنبو پچا باندې لعنتونه وي چې په فلاني دي لعنت دی او په فلاني دي لعنت مسلمانانو ته د لعنت دعاګانې کول دا غوړې دي او اور کې کوي دی د وزنانو اور توید الله حبيب ادا د سد وجهه يو داوي تكسرن اللانا تر څو په يو بلان طوان ډېر وایي وګوره وګوره د جبهه د وجهه خلق جهنم ته دي را پخلق تو انونه لګي عيبونه لګي تهمتونه لګي او اسې پاتان خلکې په معاشرتي پریشانه کړې ولل فاحش او مومن په فحش خبرې نه کوي ولل بزي او دې په بکواس او بدکلامي د خپل نه ورواسي رواه حترم زیو وقال حديثن حسنون وان انس بن انس رضی الله عنه انه روایت دي فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ما کان الفحش فی شیء نوی فحش خبر او د بی حی خبر پیوشی ک الا شانهُ مگر دا غش عیب دار کی, کی درځ و ما کان الحیاو فی شیء او نوی حیا پ یوشی ک الا زانه مگر دا حیاست ک اغه لذینت ور کای اروا حثرمینیو وقال حدیث حسن باب قراهه التقیر في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحه واستعمال وحشی اللغه ودقائق الاعراب في مخاطبه العوام ونحوهم وهي باب ده بیان دیدی کہ ورت دا تکلف توی په کلام ہے په خبرو کې تکلفات کې وتشدق فيه تشدق دي توی اېدا حضرت له یو وخت کې کی کړي له متکبرین او کلم بل وخت کې داسې کګیرا کګیری خبرې سره ودقائے او وتکلف الفصاحه او فصاحت په تکلف شرفت راوړي و استعمال وحشی اللغه او داسې ناشنا ناشنا لغات په کلام کې استعمالی چې خلک په تنه کوي ودقائق الاعراف او اعرابات ناشنا ناشنا ذکر کې په مخاطبته الاوام او نحوهم چې کله عوام سره یاد دایې هم د نورو سره خطاب کې موږ به خپل استادانو مليکو لور د بعض غلیان او طالبانو او د بعض تاوت کو عادت دایې چې کله بلغه دې الفاظ استعمالړي کله د عربی الفاظ استعمالړي کله د فارسی استعمالړي موږ به سختي سره خپل مشایخ د دین مليکو جراته چالواغ او نصیحت کي خوذي مقصد دي جي دي په هوش نو جيتن عوام ومخ په عرباي کي خبري کي ياد اوي مخ په انګريزه کي نو کي ندا خاسته دي واعظ او نصیحت سه مقصد پاتل شو نو الله او رسول لدين اما فرمايلي دا ادي وچنه ګوردا اميه السلام دعا دار مو صالح السلام ني الله عزما سينه کلاو کي زما جب کلاو کي چيزه ثواب يفقه قولى زمان پا دی وینا دا خلق پوحشی زمان پا وینا بانی خلق سشی پوحشی دی وجه دام د نقصان خبره د او بیان کون کی دی یو واعز و دی او معلم دا پارا چه دی سوی خلق بی پویی گنا دی وجه نا دی با آسان الفاظی دی وجه نا نمگو سازان ویلی شیخ رحم اللہ بوی چه ما لی مشکلات دا د ما دا پوش کولو چې په قرآ شریف دی ترجمه ترجممانې لا پختانه په د خللو پښو جببه کې پوه شوشي خبر د زې او خاو ک وره دا په عامو ینی تعاللی ه خلقو کې دا خبره مشاهده د بعضې شیوانې به پوهږې او د هغې تعیر د پاره بهته سوچ کې خپله به پ کې پوهی ح بهې پو نه د داسې الفاظ استعمالول چې دا خلک فاغې پوه دا د شریت غکم دی. عن ابن مسعود ان حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ, عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمایا دی ہلاک المتنفعون دا مبالغی چې په خبرو کې کيده هلاک دي توبادي درې پیریو فرمایا قالھا ثلاثا وی ہلاک المتنفعو बर्बाद او تباه شدري پیری رواه مسلمان المتنفعون المبالغون في الامور چه دایفه کارون کی مبالغه کوي او ډیر په مبالغه سر گفتگو کوي لکه دا ځبار دا خلکو داسي وی چې دایفه خبرو او مقصد باندې ګوره عوام نه پيېږي دغه خبره دی دیو جن زموږ دی ولما داس کوشش کوم که په هغې کلمې خلکو معنا ګولا نزموږه استاد نه لایې وینې په پښتو کې معنا پکاره و لا اله الا الله ما انا بهول شي نشته معبود برحق مگر یو الله نظم زمو ګستازانوبه دا معنا په پښتو جبکینره یی دی ورو له مولوی فرید روحمانی ذکر کړي شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله ذکر کړي چې چا لپاره جبکه مورای جبکه چې پکما دې پوری د کلمې معنا او مقصد نه دا مسلمان نه دی دغه دې په کلمې مسلمان نه کړي نو کله معنا ده چې جنشته ده معبود نو معبود ده راوی لفظ بر حق د فارسی لفظه مگر یو الله نه نو مگر بیا فارسی شو دیوجنه د کلیمی معنی په خپل پختو او کدا چې چیشته معبود بر حق مگر الله نو دا ترجمه د فارسی او داربی په لفظونو مشتمل اره دیوجنه په خپل جگہ کی د دین تشریک او سوره شسان ناسان الفاذ عام فهم چې پاګی باندې ټول خلق ته هیږي رواه مسلم المتنطعون المبالغون فی نمور چې په کارنو کې لري کوشش کوي یوه ځنا مولانا سینی رحمت الله له بارہ کې زموږ استاد محترم فرمایل چې یو غله نو ورतला چون کې آغا اسنا پنجاب نو دوی مالایوی ترجمه کوله نو مالایوی ترالو عايته بدی ټکی پښتو کې څنګه ترجمه کړي اعلان کې پوهیدو باندې خبره څه کواله یا دوی چې ته په پښتو کې د دې تعبیر څنګه دیو جن پخپل جبا کی دین تشریف کول تا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کے دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی دی, دی ان اللہ یبغض البلیع من الرجال اللہ بد گنیا غصرے چی دے دا بلاغت اظہار کئی دے سڑونا اللہ بیتخلل بلسانی وید آغا صلی دے چی دے دا عجب ادا سوئی کما تتخلل باعیو خاطو کې د حدیثو په جنودو باندې چې نړۍ زناور لوګوري په شاو دي کې جنې مخ خیال غاښ ولانې دا جګې ریسی غاخنو باندې وایي نو بايز خلیدا چې تکلفات سره خبره کوي چې کله دا, کل دا جبد غاخنو یو ارخ له ګوزي یو کله بل ارخ له ګوزي وای الله بغصاتی اغه سر البلی سیده د بلاغت اثر کوي چې سړونه الی تخلل بن اشاره هي داغله چې دې دا د اخفل جب اداه متحرکه کوي کما تحلل البقره لكسمچه واذا قبل جب فزيره فزيره رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما روایت تش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی ان من احبكم الي واذا الله حبي فرمایي بیشک دیر پر محبوب کی تاسو زمانہ واقربكم مني مجلسا <coughs> او دیر نجی پتا سو کې ماتا په اعتبار د مجلس فرض د قیامت ماتا په قیامت کې ډیر محبوب شو کې او ماتا ډیر نجی شو کې اها سينو کوم اخلاق کنه چې څوک ډیر ښه اخلاکو په اخلاق وکي و ان ابغضكم اليا او دیر مبغوثرین پتاسو سو کې ماتا و ابعدكم مني او دیر لری پتا سو کې زمانه په مجلس کې فرض د قیامت و سی اثر صارون والمتشدقون والمتفقهون اے تو باب حسن الخلق درتا د دې ما ناګانی وي ډیرشي وخت سبق شروع فی باب حسن الخلق وای د دې تشریح درته ډیرش وی دا, دا په باب د حسن الخلق وي سرغارون سړي چې دا ډیر خبره کيده بس چې نه پکې دنیا فائدہ ستانه د اخرت او متشدقون چاته وي چې دای په کلام کې تکلف اختیارایو او متفقهون دي توي چې په اړه خبره خلاډه کوي او د تکبر دوجینا داجباو داخله اړې راړې بس ساده تریکه سره چې کوم د کلام تریکه او ساده الفاظ نو شریعت په هر سکی ساده والے وخې تراحه قوله خبثت نفسي